Jina ku jina lipitalo majina yote jina la Bwana na mwokozi wetu Yesu Kristo na nalitukozwe milele Karibu sana rafiki mpendwa katika kipindi cha maisha ya ushindi kwa njia ya maombi Ninamshukuru Mungu kwa ajili yako rafiki mpendwa unayefuatana nami katika maombi haya ya kuangusha ngome ya mawazo mabaya yanayotuzuia kuishi maisha ya ushindi ndani ya Yesu Kristo ni muhimu kufahamu kuwa tunapompokea Yesu tunafanyika viumbe vipya rohoni. Lakini nafsi zetu zinakuwa bado zimebeba mfumo wa kale wa kufikiri na kuona mambo. Tunafanyika viumbe vipya rohoni, lakini nafsi zetu zinakuwa bado zimebeba mfumo wa kale wa kufikiri na kuona mambo. Tusiposhughulikia mfumo huo tutaendelea kuwaza na kufikiri kama mtu wa kale. Rafiki mpendwa, mfumo wa kale wa mawazo umejengwa ndani yetu kwa kipindi kirefu. Mfumo huo umetufundisha kuamini vile vinavyoonekana tu na kuto kuamini vile visivyoonekana. Na hili linakuwa kikwazo kwetu katika kuishi maisha ya utu mpya ndani ya Yesu yanayotufundisha uheri wa kuamini pasipo kuona. Mfumo wa mawazo ya utu wa kale unatushurutisha kujipigania na kujichukulia sheria mkononi. Staili hii ya kufikiri inatuzuia kumtegemea Mungu na kuungojea uokovu wake. Mfumo wa mawazo ya kale unapima mafanikio kwa kuangalia vitu vya mwilini. Mfumo huo hauturuhusu kuona baraka za Mungu tulizobarikiwa rohoni. Ndio maana pamoja na kuokoka bado tunasumbuka sana kuhusu kula, kunywa na kuvaa mfumo wa kale unatuzuia kutafuta kwanza ufame wa Mungu na haki yake na kutufanya tushindwe kuamini kwa ukweli kwamba Bwana atatukeremea mahitaji yetu yote kama alivyoahidi mfumo huo hauturuhusu kumwamini Mungu kwa usahihi domana maana inatupasa kuangusha ngome ya mawazo na fikra za kale ili kujenga mfumo mpya unaoendana na utu mpya tuliopokea rohoni mfumo wa kale hauturuhusu kumwamini Mungu kwa usaii, ndio maana inatupasa kuangusha ngome ya mawazo na fikra za kale ili kujenga mfumo mpya unaoendana na utu mpya tulioupokea rohoni rafiki mpendwa kinachomtofautisha mtu wa mwilini na mtu wa rohoni ni mfumo unaotawala mawazo yake Kinachomtofautisha mtu wa mwilini na mtu wa rohoni ni mfumo unaotawala mawazo yake. Mawazo ya mtu wa mwilini yanatawaliwa na mfumo wa kale. Mawazo ya mtu wa rohoni yanatawaliwa na roho wa Mungu. Mawazo ya mtu wa mwilini yanatawaliwa na mfumo wa kale. Mawazo ya mtu wa rohoni yanatawaliwa na roho wa Mungu. Ndio maana Paulo alisema, "Maana ingawa tunaenda katika mwili Hatufanye vitu kwa jinsi ya mwili maana silaha za vita yetu si za mwili bali zina uwezo katika Mungu hata kuangusha ngome hizo silaha zenye uwezo katika Mungu ni zile zinazoongozwa kwa nguvu za Roho Mtakatifu wa Korinto sura ya 10 mstari wa na 4 na ngome inayozungumzia Paulo ni mawazo fikra na elimu kristo. ngome aliyoizungumzia Paulo ni mawazo, fikra na elimu isiyomtei Kristo. Rafiki mpendwa, mfumo wa mawazo ya utu wa kale utushurutisha kutumia silaha za mwili, lakini silaha za Mungu zinatuongoza kuangusha ngome kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Mfumo wa mawazo ya utu wa kale utushurutisha kutumia silaha za mwili, lakini mfumo wa mawazo wa utu mpya unatumia silaha za Mungu zinazotuongoza kuangusha ngome kwa uwezo wa Roho Mtakatifu mfumo wa mawazo wa utu wa kale unatushurutisha kushindana na damu na nyama lakini mfumo wa mawazo unaotenda kwa Roho Mtakatifu unatupa kutambua na kuelewa kuwa kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama bali ni juu ya falme na mamlaka juu ya wakuagiza hili juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho mfumo wa mawazo unaotenda kwa roho mtakatifu unatupa kutambua na kuelewa kuwa kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama bali ni juu ya fame na mamlaka juu ya wakua giza hili juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho waefeso 6:12 rafiki mpendwa hakuna ngome ya kiroho inawanguka kwa kupigwa na silaha za kimwili kinachoangusha ngome za kiroho ni silaha zenye uwezo katika Mungu na silaha hizo zinatenda kazi na moyo unaoamini sahihi na kuona visivyoonekana zaidi kuliko vinavyoonekana hakuna ngome ya kiroho itakayoanguka kwa kupigwa na silaha za kimwili kinachoangusha ngome za kiroho ni silaha zenye uwezo katika Mungu na silaha hizo zinatenda kazi na moyo unaoamini sahihi na kuona visivyoonekana zaidi kuliko vinavyoonekana tuombe uhimidiwe milele na milele e Bwana Mungu wetu na Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo kwa kuwa ukuni wako na uweza na utukufu na kushinda na enzi maana vitu vyote vilivyo mbinguni na duniani ni vyako ufame ni wako e Bwana na umetukuzwa wewe juu ya vitu vyote utajiri na heshima utoka kwako wewe nao watawala juu ya vyote na mkononi mwako mna uweza na nguvu tena mkononi mwako mnakuatukuzia na kuwawezesha wote nasi tunakushukuru Mungu wetu na kulisifu jina lako tukufu kwa jina la Yesu Kristo tunakuomba baba wa mbinguni kwa jina la bwana wetu Yesu Kristo utujalie nguvu yako itusaidie kuangusha ngome ya mawazo yote ya kale Yenotu kukuamini sahihi na kukuona sahihi katika maisha yetu. Tunaachilia hiyo damu ya Yesu ipite ndani yetu kuharibu mfumo wa mawazo ya utu wa kale na kuumba ndani yetu mfumo mpya unaoendana na utu mpya ule katika roho zetu kwa jina lako Yesu Kristo. Tunakuomba baba kwa jina la Yesu Kristo utufunue fahamu zetu kwa uwezo wa Roho Mtakatifu tukapate kuona visivyoonekana kwa jinsi itakayotuwezesha kuzishinda hila zote za yule muovu. Tunakuamini Mungu mkuu na mwenye nguvu na uweze na mamlaka yote. Tunakutegemea wewe utupaye silaha zenye uwezo wa kuangusha ngome zote za mawazo mabaya na mifumo yote ya ufamye wageza katika nafsi zetu. Tunaamini katika kushinda na zaidi ya kushinda kwa Yesu Kristo mokozi wetu. Nasi tunarudisha kwako Bwana sifa na heshima na shukurani na utukufu wote kwa kuwa ni wewe peke yako unaestahili kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Pamoja katika Kristo Yesu Kodi Silo, leo ni tarehe 29 Novemba, mwaka wa 2023. Rafiki mpendwa, hakuna ngome ya kiroho inaanguka kwa kupigwa na silaha za kimwili. Kinacho, angusha ngome za kiroho ni silaha zenye uwezo katika Mungu na silaha hizo zinatenda kazi na moyo unaoamini sahihi na kuona visivyoonekana zaidi kuliko vinavyoonekana basi bwana na atusaidie. tuweze kusimama katika dhamzetu kuangusha ngome zote za mawazo mabaya kwa neno la Mungu na kwa maombi damu ya Yesu Kristo iwe kanene mema juu yetu kinyume cha mabaya yote sasa na siku zote na hata milele amen